Людка сама злякалась, та ще й думала, що зараз Сава почне її бити. Під біжком рвонула до гуртожитків, але Сава не збирався її наздоганяти. Він замовк і стояв, потупивши очі в траву, немов ошелешений обухом бугай. В голові і в грудях було порожньою бридко. Весь час сплювувалась солонувата густа слина. «З кров'ю», – подумав Сава. Але кольори не розрізнялись у темному садку. І тоді він особливо сильно відчув глибоку, давню нудьгу. Відчув, що втомився. Втомився не від оцих борюкань, а від холоду губів. І це втома не від старості. І не від кількості пригод. Бо розпізнавав він її і перед демобілізацією з армії. Сава ще тоді злякався цієї втоми, чи нудьги, чи суму за своєю самицею, але потім заспокоївся, зрозумівши, що нудьга приходить періодично, а між цими періодами залишається чимало часу, щоб відчути благо існування. Проте рівне, спокійне існування не запам'ятовується, немає минулого. За день перед тим як оце кадебісти везли Саву до Києва, його зустрів капітан, начальник свого лейтенанта КДБ. Зустрів випадково. Ну, так можна було подумати. Так Сава спершу подумав. Це вже потім він зрозумів, що і та порожня Волга їхала за ними не випадково, а привозила команду для обшуку в Савиній хаті. І капітану молодше опера влаштували випадкову зустріч Савою в тролейбусі. А зустрівся він з капітаном, коли їхав зі стаціонарного обстеження. Бо його хотіли забрати в армію на перепідготовку, але він туди не хотів. Дружина ходила якраз на останньому місяці, та й горло своє він у армії залишив застудив. Та й взагалі, кому хочеться на літо йти у військові табори? Ще на першому курсі він підполковнику Саніну сказав, «Зло брало, той сказав, що не хоче цієї військової кафедри. Навіть уявляти, не хоче. Не те, що знову вивчати кулемет і автомат. Ну, підполковник тоді почав одолгє про патріотизм. От із таких і змінники получаються. Але це САУ ще дужче образило». Бо хто ж це, як не Сава, тільки що відбухав три роки військової служби в сержантській школі. Ще два місяці тому взводом командував, а підполковник йому оце таке загинає. Змушений був тоді прикусити язика або вимитай з університету. Так начальник військової кафедри сказав. Не знав полковник, що взвод, яким командував Сава, був найкращий у батальйоні. Не знав і того, що після того, як Саві вирвали гланди від горлопанства на плацу в 20-градусний мороз, горло знову захворіло, і до одній мобілізації Сава міг проваландитись у санчастині. Але Сава тягнув законну лямку. І після строєвої на морозі полоскав горло тройним отеколоном. Старався. Та й совісно було все спирати на командира відділення. Три роки віддай, і не гріши. А тут знову одягай ношену на попередній лекції кимось гімнастерку і чоботи. Бридота. Сказав на комісії, що не може пити холодної води, а як вип'є, то болить горло і кров у жилах починає клекотіти, а сам себе у той час почуває, як розбиті ночви. Полковник з комісії знав, що молоді хлопці у армію йдуть «За охоти, а вже на перепідготовку нерветься ніхто і викручується хто як може», сказав полковник Саві, що вони мають право брати на перепідготовку на терміни, які б у сумі становили ще три роки, і послав на стаціонарне обстеження. Саві тоді відразу згадалися чутки, що десь на Дніпропетровщині забрали на перепідготовку всіх активних учасників обговорення Роману Олеся Гончара «Собор». Йому стало не по собі. На перепідготовку беруть тільки влітку, на 2-3 місяці. Та якщо КДБ буде спекулювати священним обов'язком служити батьківщині, то почнуть після трьох років служби ще 18 років влітку в табори брати.